اقصی اکانومه تینسو اکیس دموه بیان نمبر زیرو تینسو تینس اکانومه تینسو تینس اکانومه تینس اکانومه تینس اکانومه تینس بسم الله الرحمن الرحیم با کتاب شدیکنا لدا تا دیسلور مولین یو دیشیو دیم لکل اید سو کتاب خو خللی او معانی او راست پهون زمونږ پرې در س نظاممیې بلکل یتیمان دي د هغې وجهداره چې تعالب وئ خد د دی خبر نشی شي چې دا مه وئ منطق خلک کوي خوسپمانږي نه اصول خلق کوئ استعمالی گینا او دغا دا معنی خلق وی خو استعمالی گینا عروض خلق وی خو استعمالی گینا نحو سر پا دابا بیلی که دل خو استعمال دل بنا دا ازراد چې وال والوطن و لک لک شعور پیدا شو سی ته به سر په مییر یاد و خو چې کله به س نو بیا بیاغلطتهوي نو چې معه بیا کوله نوغلطته بیا کو پهشر جامي کې بیا دوه کاه تیرلو خو چې کله بیا ای خبر باارت ته شوه نو باارت بیاغلط دی د هغې وجه داوه چې ااجران او دا کتاب او دیره او مفید کتاب دی او دی پسې پسی سرری خخی شوویللی شي او بیا ور پسې مخت سرلومانې ویل شي او دی سره سره اجررا ووش نوکخیر لا خو اوس وایي او کهمه مقام لا شو تلخییس درم پن بمور ور سره ووا او کاله زما د راده چې دا, را دا تلخیص په زه په خپله د راپ ملګرو تداخلله اناءله چې ټول کالورې لږ لګېجررا کو دا را بیا تلخی مقامات او دا دا چې زونه به زه فل دغه کوم دا که ظلم نغوارې نو لوزوبم چې دې کې که خیرې لګړا کوم چې د دې دا دغه وڅلګي قران او حدیث او ان الله تا چې کوم وایو نه کوشش وکاو چې د اجراء تر از دې کې تاسو څنګه سمخه ترشه نو دیکه زیاتي خبرې من کولی نه شو او مقدمه دا مویان وي دا مونږ لیکل دی مونږ واموکي دي خو موبخه نو مقد د متون ته ځانو ورئ مقد د متون دا مقدمه دا په پرسهحتته او په بالاغت <تصح> د مقدمې لغوي معنا استلاه مع نه واقسا وکام اوقيلو قيل دا دته خیم ک شوقي نه تهور شو د متول مقاما نه ده د متول په مقاه کې بس ک خیر د تافستنی م کې دینه نهشی وت علم شوق په مل کې نور لاس د درف نه خو دغه دونه داسې لکه او دغه او سنه سبه تا تا مقدمه شامی که کی تخصوص کم بیا راشی خودل تا بس دو خبر زدکا چه مقدمه دا وی آغا شیطا چه دا لغت کی چه آغا مخی راشی اول کل شیطا مقدمه وی زیادت به مقدمه یا مقدمه ده علم ده او یا مقدمه ده کتاب ده لو ده مقدمه ده علم کی ده علم بارے کی ضروری خبر ذکر کیگی او مقدمه ده کتاب کی ده کتاب بارے کی ضروری خبر ذکر کی ٹک ده چون کہ ده مقدمه علم ده مقدمه کتاب نظر اوڑے دما استا وخدشی نو دا مقدمه علم دا نو دیکی با دی تاتا اغی خبری ذکر کنی چه کمه دا دریو پنونو مبادی جوڑی گی دا معانی دا بیان دا بدیع دا دی دریو علمونو چې مبادی جوڑی نو دی با تاتا پا دی مقدمه کې اغی خبری ذکر کنی پیش دا شمالی سبا یو مطیریل دی یو دا غدان دا یا وغلا رنگ روغن ورکول دی نو معانی دا شی مټیريال دا جوړی او دغه کوم دی دا بیان دا دانتور کوي کلام با سوق طریقې سره اورдеш او بیا بیان دغه شی دی بدیع دا بیا ورکه دغه کوي پهلش دا رنګ رو والا بیا ورکه نو دا درې فون چې دي که نه دا دا دا کا نام دا جوړ او دد کې چې کوې ابتدیضروری خبرې بیا په دی, دی, دی مقاالمه کې کړ د د دریو پونو د پارهه فسهحت اوبلغت پېژندل په کار دی نو پهسهحت سطته وي الفاظ تو فی لغت پرثات پر لغت کې تم بیان او ظهور دا اسلام ورکی دا بیان او ظهورنا عرب وای ابصح سبی فی منطقه اذا بان و ظهر کلامه معصوم سے کلا صفا خبری شروع کی نو عرب وای ابصح سبی سبی چ دینو فسی شو وَتَقَوْ فِي الْاستِلَاحِ او پی اصطلاح کی دا کلام واقع کی گی وصفاً لِلْ کَلِمَةِ وَالْ کَلَامِ وَالْمُتَقَلِّمِ اصطلاح دا سفت تا کلم راجینو جدا تعریف دے او سفت تا کلام راجینو جدا تعریف دے او سفت تا متقلم راجینو جدا تعریف دے پوش اصطلاح کی دا چیزینو نو دے دا سه مجموعی تعریف بغیر د پ پندلو د اقستان نه دا ګراندي د وجه نه استلا کې دد درې قسمه دی, دی, قسم دی اول او لغه او بیا هغې تعریفات نو فسهحت ته کللیې کلما و پسې هو پیداژ نه کا نام فسی هوپژ نه متقل پسې نو دا درې ک توپیژه نبس تاتي دينو دغل دا, دا آ فساحت تهو پیجن او بلاغت چدي دا دا کلمه شفت نرازي دا, دا دو سزن صفت شفت رازي دا کلام رازي و دا متكلم رازي نفساحت الكلمة سلامتها من تنافر الحروف و مخالفة القياس والغرابت دا صادق بريد فساحت تا کلمه چدي اغا <سلام> سلامت یاد کلمې را چې کلمه بچ پاتې شي من تنافر الحروف ده تنافر د حروفه و ومخالفت القياس او د قياس تقالاب نا او د غرابت او د غرابت نا املس کلمہ فصیحه هغه چې کې بدری کی نه یوبای کې تنافر نه د ومرای کې د قياس ترفی خلاف نه دریم هغه لفظ با غرابت په پکېني داخله لفظ بنی چې مانوسو لږ استعمال بنې ته په خبره اوراسې لیکل دا سه لفظ بنره وړې چې سقل پیدا کوي کړه دا سه لفظ زه رول دا به کلمه فصیحه نه وي دا سه لفظ بنره وړې چې هغه در صفه دې خلافې ایسر پی قیده وی ادغامو که او تی ادغام نکی نو داختا خلافو که لکه صرف وی اجلو وی ته وی اجلل اخو وی دامو تا جانسین را لی ادغامو که کن اجلو ته تو وی اجلل داوست مخالفت تاقیاس غرابت دیتا وی چیتا یو لفظ روڑی اغا لفظ شدل بدلی سخت لفظی اغا تکی دا پاراسان لفظی اپریوی او سختلهفض راړی دیته غ رابط دا درې واله سیزهه چې چی په کې نه نو دی تهسهی کېږي کلما فسیهلی کېږي فتنافر فرروپ ووسون فل فر کلمه دی نو تنافر د فرروپو وصف دی په کلمه یوجب سقلو حاله لسانې یوجب سقله هال لسانې وادهب دا وصف په سقل د کلیمې په چېبهند دی و عصر نطق بها او عصر دا نطق پایه بانده اغا وسط چې کلمه که کله راغې نو خبره درانشی پا جبه بانده لگه گوره ازوش للموزه الخشن یو زگزه تی کنه نوائه خشنون کنه ناغه تا خشنون لحظ چه ده دگه تنافر نشتا او ازه غرند کسان سم کبڑی را کنه ها بیا وال هو خو اه بغه مال قره ناراضه دا ته قاری نه وره بیا پورا کبڑی جوړیږي لك وال هو خو لناباتتنتهل ابل دا یو ب ل چې خان په سریږي یا نو کو ل مایل عذاافخوا غبته فسااف ته یا مستش ضرر ل مولې کمسوته کم وختت چې تو را ته شي ته مستش ضرر وایي دا دغه دا اوس دی ک تانافر دی دا چې تعمماللی نو دا کلمات کلمات غیرې فېحلي تاسو په خبره باندې پوه نه شو دا کلمات چې دي کلماتې غیر پسحلي هغه دغه کې نو ل کې نومان کې یا اوټکې راړ دا يا ساليرا پروتون خلق وللاخ في مگل لكي پیسے تو وكتن داسه پنو مالكم تکا كا اتو ماليه كتا كا اكم على ذي جنته نفرن قعني مالكم تکا كا اتو ماليه كتا كا اكم على ذي جنته نفرن قعني نو ژ ماه کوم جمعته معليکه جمع کوم معلاې جن نهته لفستري خودي خو داټ ک داسې سو هغې کې غابمو غبط غرابطم او شقله مو پهکې دی کې غابت هم دی سکه رتو راځي ده نو دا داسېنا هغه خلک خلکوی را ضي را اِنَّهُ يَتَكَلَّمُ جِمْنُّهُ ده ده پیره خبره که دا ده خبری نکی دستیارا پیرهانو یو قصیده چاب شقی ده ناغی که اغا شیرونه چی دی ده سه الفاز دی چی سره وی چیو ده بدا پیرهانوی لکه ناغ غرابت داغی پا الفازو جدیری خواه و, و مخالفتون قیاسه او پل مقالفت ده کیاس کونو لکلمته غیر جاریتن على القانون سرفی چه او کلمه جاری نی پا قانون سرفی بانده لکا جمع ده بوقات فقال ده متنبی کی جمع ده بوق اب واق راجی ده قیده مطابق اس متنبی چل کرده چې هغه بوقات روڑه ده ویفا اینکو بازو ناس سیپن لدولتن که بعضې خلکغا ساپور دولت دی او په پل ناتې پهقلکو کې بقاتون بګلانم شته لها د خلکو د پااره بو تن بنم شته خلک چې دي څخ لکه د ساپ دولت پهشان تکړ دي اوسه خلک تاسې دي چې تش بګلاناند دي بګل س کوي بیګل پېژ ملګانو سرهتی خللت چې پک اوازو بسې چې دلم دی که نه نو بعد خلق پش ده د چه غوی نور ده سه بینا پش بوقاتی او یادر پش تمبلی تنبله چه دفور که آواز که خلان ده پا کسه ماه نشتا پش هوا را کنا نو بعد خلق خلق که رسی په دوله پشان تکڑا بی او دا بعد خلق چی نه نو دا صرف سی بوقاتی او دا غیضه تمبلی ازیر قیاسو پی جمعی لیلقلتی دکه کافس په جمع کې د قلت تپاره افوااق را ځي یا لکه کمود د تن فی قوله یا لکه داموود د تون دوهر په د یو جن سرغلی دي په دی کې غام نه دی شوي الله والله لکه ان نه بنی یاله ل عامون زهه د مالی في سدورې مماده د زمونږ د د مییل س دل جاې او خې په سرانو د ډیران بورډکه کړی وو او خ لکیا تاله چقه چخې کوول ګ نه نومونږ تامیدستا خو یو در زن دی دي دا تهولې داسې پهپ در وځ او کهذا وکه نو دو دا شیر و پر یادې و کهو وایي ان نه بنی زما زمن چې للی عامون رزیان دي زهخه د زه رغبتته مالي في صدورهم نشطة دماده پارا داغي پسينكي مم مواد دادا سمحبب نو داغم مواد دا تنويل پا کرو مم مواد دا تنويل پا کرو لکن دل تا کی فقی ادغام شو فقی ادغام شو والقياس موود د تون بل اضغامې نو دامه د ز تون کلمه دل ته کې فسیح نه دهیره کا پیش شو که نه دا فسیح نه ده ولې ځکه چې دا د قیاس نه ول غبه بل غبطې کوون کلمت غیرره ظاهره تل معه چې کلیمې معخکارني لکه ت او ته د ب معه ته د نو دا, دا کلیمې بس دوه کااله ننډېره یعنی کلما پهحت ستته وي هاار ته وئ پهلوغت کې اسپلاې ستته وي اسپلا کې دا د دریو سیزونونه وسه پلا د کلیمې د کلام د متکلم کللم په کلمه سطته وي چې کلمه د دریو سیزونهونه خالي ت نفر مخالفت مقاالفت د کاس نه غرابط ت نفر سقل په جبهبان د چې را او مخفت دا کاسې سرف کو دی خلافوي غبط دا چې کلنیمه عام خلکو کې معوس دغه مثالونه دا باره پې به شکه خړی خبره لږ س تپاره تاسو دا واړه زم د داخلې واړه نو زه تاسوته بیا بهیم بیا کې تاسیه لګ